Som al 91.4 del Dial de Barcelona, a Contrabant FM. Comencem un nou programa Ones de Pau, que de fet és la segona part del programa que vam fer la setmana passada, en què vam parlar de la setmana tràgica, de la revolució de juliol de 1909, de Barcelona. Vam estar parlant amb en Manel, de l'Ateneu Enciclopèdic, popular de Barcelona, també amb en Gil, de l'Ateneu anarquista de Besós, i avui continuarem parlant d'anarquisme, però potser d'una manera menys històrica i focalitzant una mica amb les lluites d'avui en dia. I tenim amb nosaltres el, els estudis de contrabanda en Fran, del diari Antisistema, que ens parlarà, doncs, molt bé d'aquesta de, publicació, de, del que representa i, i del que intenta expressar, i també una mica d'altres doncs, mogudes de la seva trajectòria personal i, i en altres col·lectius. Però, per començar, us poso un tema d'un grup que es diu Vagos i Maleantes, que són de València, i és un CD, diguéssim, que és una demo d'aquest de, any, del 2009. L'escoltem... I després entrem ja en matèria i ja veureu doncs, que, que el, el tema és contundent i una mica doncs, és el que volem també, entre moltes altres coses, parlar avui. Eh, no només parlarem d'apologia de la destrucció, com el títol de la cançó que escoltarem a continuació, sinó que també parlarem de moltes més coses. No caurem en la burla de l'anarquista, en la burla de eh, l'anarquista violent, que això ja ho fan els mas media, els mitjans de comunicació massius, nosaltres el que intentem des doncs, del programa és reflectir la realitat, aproximar-nos el més possible a la realitat de l'anarquisme. I, I per això parlarem, evidentment, de moltes lluites que es fan de l'organització d'aquesta societat, paral·lela, com ja apuntava la setmana passada, com, com a, es produeix avui en dia, en, en aquesta primera dècada del segle XXI i en una època de molts canvis. No m'enrotllo més, escoltem Vagos i Maleantes i després parlem amb en Fran, i també, si arriben a temps, que espero que sí, també parlarem amb en Mike car ara entra per aquí per l'estudi i els hi posem els micros als dos i després de vagos i maleantes comencem el programa vinga fins ara mateix sedas <síntic> quedan pena pinchados en vena la pasta manda y siempre gana la banca esperanza líquida caliente detergente para tu mente que queda completamente blanca Durante cientos de años hemos esperado este momento y ahora el día ha llegado. risa a la risa de críos y frias primos Prima, ya somos ciudadanos de un estado que no me ha preguntado consultado y por supuesto aclarado que soy de su propiedad marcado enumerado que ya medirá cuando crea apropiados todos los derechos y deberes que yo tengo todas las y cadenas que yo veo libertad que dijeron ni un gros vieron libertad se recorta las su dinero nuestros son actos revolucionarios movemos el yugular al capital como presa canadieno usted esté listen de no baile cada el barrio con el vecindario en las calles la puta la revolta comenzado no vamos a trabajar piquetes hemos formado la cocina está muy cara unidos en la batalla o despedido va con colgaro barricadas con los coches de piedras en los bolsillos si llevas el tira, tira no te olvides los tornillos y la onda y a ver qué onda llevas hoy es un día claro pero lluvia de piedras neumáticos quemados en mitad de la calzada de gasolina y yo mis manos empapadas la la historia, no queremos el poder, ni tampoco la gloria, nuestros guerrilleros quedarán en la memoria, apología de la destrucción, entrar en fuego, para violencia Es el Estado lo nuestro resistencia Cuando caigan piedras sobre sus lecheras No corras, no huyas, prepárate para la guerra Pues la muerte y el miedo a todos nos llega sea ser De mi caso hubo un político de mierda Organización y culpecha, siempre al capital Al que emana, que vigila, ya que huida La tortura la están plenes de box Esperan, pero presa al carisma y no en duble carán Asociado, numerado, adoctrinado, incautado Luego, chiste, quejas, vigilado, perseguido, degradado, humillado Por favor, mantengan, orden en la sala. Se siente el fiscal, que aún me quedan balas. La justicia se degeneró hasta que ha acabado en mi recámara. Y iba a repartir justicia entre quien arroba. Con el mando del Estado, recuerda, estate alerta y preparado. La mejor defensa es un buen ataque, querido hermano. Estate alerta, pues la guerra ya ha empezado. No oyes lo que suena, son sus malditas sirenas. Lo que abrió la puerta de sus bancos fueron nuestras piedras. Apología de la destrucción, desde la miseria la que Amelio mundo sus malditas señorías, máquina de guerra ingobernable, no hay dios, no hay amo, ni partido ni desastres, siempre alerta para soltar el lastre y salir corriendo sin que la opresión te alcance, gira la esquina. Comprimidos con el de opresores, cabrones, ladrones, del dinero de pobres. Somos muchos que ellos solo son pantoches, palitos morigotes. Y al igual que tú, nada dicen con sus voces. Así que al trote, al galope con mi rima como arma, vengo y te propino. Iga, ben, Iga, eh? Doncs aquí estem, a Contrabanda Faiama 91.4 del Dial de Barcelona, també per internet, www.contrabanda.org. Això és el programa Ones de Pau i tenim avui els estudis de Contrabanda en Fran, del diari Antisistema. Hola, bona tarda Fran. Bona tarda, Fran. Bona tarda, s'escolta ara sí, perfectament. No? Sí, sí. Gràcies per venir a l'emissora. És un plaer. Eh, també tenim aquí en Mike, de l'Ateneu Llibertari de Sants. Hola, Mike. Bona tarda. A ver, ja se m'ha no? Gràcies per venir també a l'emissora. Aquesta ràdio lliure, autogestionada i no comercial de Barcelona, que fa 18 anys, aquest 2009 i avui parlarem també d'autogestió i, i de projectes paral·lels a la societat capitalista en la que estem immersos, la que ens atrapa, i d'alguna manera aquesta publicació Antisistema el que intenta expressar són aquestes alternatives reals per una vida diferent en molts aspectes i centrada una mica amb el que podíem dir anarquisme. El Fran, digue'ns... Digue'ns per tu què significa l'anarquisme, abans de, de parlar de la revista, si vols, si t'agafo sí, així... sí, sí, sí, cap problema. Home, jo crec que l'anarquisme és tota una sèrie d'idees, no, tota, no sempre coincidents, però que totes tenen un punt en comú, no? que seria el rebuig a, a l'autoritat i a les jerarquies socials, sigui del tipus que sigui, amb la qual aquí podem trobar mortes vertents, corrents o com es vulgui dir. De fet, hi ha un dit que diu que hi ha anarquismes com persones se senten anarquistes, o sigui que també... Jo trobo que és una cosa bastant diversa i això és molt enriquidor també per l'anarquisme. Mm. Molt bé. Eh, per a ti, Mike, què és l'anarquisme? Pues, doncs pues, l'anarquisme, com ja he dit, pues, és una, una sèrie d'idees i sobretot de pràctiques que, que es basen en, la, en bueno, el respecte mútu de, de, de dels altres i en la... En la Absència d'autoritat entre les relacions humanes, bueno, humanes o entre coses, també, no sé, fins i tot. Molt bé, aquest és un dels punts claus del, de l'anarquisme, l'antiautoritarisme i això és el que també reflexa aquesta publicació, Antisistema, que ja fa... Pues, dos anys i mig aproximadament o... Sí, crec recordar que va sorgir al febrer del 2007 o així més o menys mm. i bueno, ha sigut una publicació que va englobar diferents individualitats, col·lectius gent a títol individual, molta i que, bueno, que es van ajuntar per, per una necessitat vital igual que és la comunicació no? de poder expressar el que pensem, el que sentim dintre de la nostra diversitat no? i des d'un punt de vista anàrquic perquè era el mínim comú denominador de tota la gent que estàvem allà mm -hmm. bàsicament molt bé, com, com he comentat al principi, avui parlarem de moltes més coses, però, però m'agradaria agafar aquest punt de, de l'antiautoritarisme per m, entrar dins de, del que és l'anarquisme. No? Aquesta publicació reflecteix molt la lluita de carrer. Això és una de, de les puntes de llança d'aquest moviment, l'acció. No? Estar en el carrer, sobretot sortir de casa, no tancar-nos ni deixar-nos oprimir per, per tota la il·lusió d'aquesta realitat espiritual potser tal aglisiva o aquesta fantasia de la realitat que ens ve des de molts àmbits i, i ens reprimeix els desitjos ens reprimeix doncs, moltes coses no? de, de què us serveix el, articular aquesta publicació? Bueno, jo crec que de fet és una mica ja de... segurament si es preguntés a alguna altra companya companya que pugui col·laborar cadascú té a l'igual uns motius diferents no? personalment jo crec que és útil no? que cara al carrer hi hagi una publicació que sorti d'això de, que és típic dels mas media no? i que qualsevol persona normal i corrent del carrer no polititzada pugui agafar, llegir i tampoc per això volem fer una publicació igual més digerible com a vegades es fa no? Sinó, es fa com, com pugui sortir cadascú té la seva llibertat de poder escriure com vol i de fet moltes vegades hi ha hagut debats o, o articles que entre fins i tot poden entrar en contradiccions, no? Però també és això que he comentat abans, l'anarquisme no és un bloc uniforme on hi hagi com una mena de catecisme on es digui això és anarquisme i això no, no, sinó que hi ha diferències, no? I a vegades a la publicació doncs, hi ha hagut debats, diguem-ne, sobre qüestions sobre el treball, sobre l'exploatació animal o altres, altres tipus de, de qüestions i no sempre es coincideix, però alhora és una publicació que, que sí que fa una mica de, de bueno, publicitar igual mogudes o temes o debats que normalment no, no sortirien a, a les mas medias mm. Atredim-nos una mica a generalitzar mm. i també, doncs, sobretot, a parlar des de l'experiència personal no? però en aquest cas et demano si vols generalitzar com, com veus la, la lluita al carrer mm. la defensa d'aquest espai públic per, per part de les persones i els col·lectius enfront d'aquesta opressió que, que impedeix aquesta lliure expressió en, en molts àmbits, no? Com ho veus avui en dia al carrer això? Home, jo crec que això és una mica de... cadascú sap el que pot fer i el que vol fer, no? No, no tothom a igual estarà d'acord amb un tipus de lluita, altra gent estarà més en, a favor d'altres tipus de tàctiques però jo crec que a vegades fa una distinció igual no sé si una mica el, el que buscaves en el entre tàctiques pacífiques o violentes o coses assents com sol dir a vegades però jo crec que moltes vegades és un, una qüestió de no discriminar tàctiques, no? perquè tant la desobediència civil, que pot ser una pràctica pacífica, pot demostrar que, que té la seva utilitat, allà està l'ocupació i moviments de desobediència civil que estan allà, com a vegades pràctiques d'autodefensa o d'autogestió, o, o fins i tot de, de resposta davant les agressions del poder, o fins i tot d'atac, poden tenir la seva lògica i poden tenir també el seu resultat, o sigui que tampoc és ni mitificar la violència de per si però tampoc crec que sigui bo tampoc mitificar la no violència com a vegades es pot fer, no? que a vegades és una mica de compaginar totes les tàctiques segons les capacitats i necessitats de cadascú de cadascuna mm, Molt bé, um, Mike um, ¿entendes el, sí, el català?? Sí, sí, sí tranquil vale. Bueno, la, la setmana passada vam passar la llengua castellana i avui pues, mantenim el català i ens entenem tots, també. Comenta'ns una mica com funciona l'Ateneu Libertari de Sants, i perquè també és un exemple doncs, mm. de, de, molt concret no? de, del que es pot fer al carrer i, i amb, amb una autonomia important. Mm. que és el que esteu fent a l'Ateneu ara mateix? Mm, vale. eh, dins de, del moviment llibertari pues, hi ha grups eh, d'afinitat o, o com com es, bueno, es podria dir que, que són grups d'acció, no? però també hi ha eh, grups i sobretot espais de, de, de cultura. O sigui, serien espais culturals i des d'aquests pues, estarien els Ateneus Ghibertaris. O sigui, L'anarquisme la, és un moviment que eh, té molta, molt d'autoformació i autoformació constant en, en la, la idea i en, en, en la polèmica entre idees o sea, no és no un bloc com ha dit el company pues no és un, un bloc d'idees mono, monolítiques que, que són incuestionables bueno, algunes pues, pot, pot ser que sí i la resta pues, no, no, no no normalment i bueno dins de l'Ateneu Libertari el que es fa és pues, eh, de, ja de, dins d'aquesta autoformació ens pues, preparan xerrades, debats, eh, alguna conferència, exposició. O, bueno, tenim una biblioteca eh, de, dins de, de, de, la, de la nova xarxa de Biblioteques Socials de, de Barcelona, que és com una mena de coordinació entre biblioteques. Eh, també la, bueno, hi ha una distribuïdora de material llibertari, que es diu Acció Cultural. Eh, també, i ara estem sobretot en, enfrescats a la Universitat Jura que, bueno, que és una, en realitat bueno, és el, el, el nom és molt ambiciós lo, el que passa és que eh, potser que el eh, que és en realitat és com una sistematització de, de, dels tallers que es fan normalment als locals i als, i als, col·le als col·lectius i, doncs, pues, le, le dones una coherència, un calendari, un, uns recursos comuns, i, bueno, doncs, pues, ho fas. I, bueno, dins d'aquesta universitat, doncs, pues, bueno, hi ha una mena de tot. O sí, bueno, quan vas estar ahí, doncs, pues, estàvem, estàvem fent un taller molt, una mica curiós, que es deia de, el simbolisme, no?, i un, i un noi que, que feia, que dibuixava còmics, doncs, pues, ens el, explicava em eh, bueno, eh, si, donava una lecció de, del simbolisme de molt, moltes coses eh, simbòliques de com representar la, pues la, unes idees amb un sim, uns, uns símbols no? i s'anava bueno, per les branques i, i el tio pues, explicava des del principi dels temps de, de, el símbol més bàsic fins a els símbols actuals polítics molt interessant mm. un, un dels símbols més potents diguéssim és mm. per utilitzar un adjectiu i no, no buscar-ne altres eh, perquè és, eh, és, és el, el de la creu el de la creu sí. del cristianisme o de l'església catòlica i això és el, aquest tema ens, ens va quedar pendent la setmana passada i parlàvem sí. de la setmana tràgica i era un dels grans temes perquè ja sabem que l'any 1909 es van crear molts convents moltes esglésies també ha escoles i, i altres, eh, altres entitats però sobretot molts convents no? i la lluita era doncs lectir això no? Aquesta... que la, la gent quan, quan es rebota, pues la gent crema pues el que les oprimeix més i si en mil 19, nous pues, pot, pot ser que la, eh, la seva ràbia estava reflexada la, la, a l'església, a l'església i a algunes institucions, pues, no sé pot ser també que al 2005 a, a França pues, la seva ràbia estava reflexada fins a la, als, als cotxes. I a, i a les comissaries de policia i, bueno, no sé, cada, cadascú quan, quan hi ha una opressió doncs hi ha una resposta també i bueno pot ser que la, la societat sigui passiva durant 30 anys però de, de cop i volta doncs, un, un dia es rebota i, i bueno a la de les igles Fran, el, el moviment anarquista és laic i eh... En el seu conjunt es pot dir que això coincideix gairebé tot el, el mm. moviment? Home, jo imagino que fins i tot en aquest punt poden trobar excepcions, no? perquè, per exemple, hi ha aquesta vertent... Per igual, ara mateix, jo ja diria que està quasi extingida, no?, potser, però si hi hagi més escriptors com Leon Tolstoy i tot això, aquest seria com anarcocristià, que es va dir en aquell moment. També va haver-hi aquí a Catalunya, per exemple, amb branques de l'espiritisme i fins i tot de la masoneria, va ser molt comú, el mateix macúnim va ser massó, o d'altres tipus de moviments religiosos, sucedos religiosos, i va haver-hi connexions, evidents amb l'anarquisme. Fins i tot... Eh... Es comenta no? que aquesta crema d'esglésies de, i tot aquest anticlericalisme no és que fos que la gent sigues atea o, o, o fos directament contrària a la religió, sinó que no creia en les institucions religioses. Jo, per exemple, a nivell personal sóc ateu, no, no crec en, en cap tipus de religió, però crec que fins i tot, no sé, si mirem moviments socials, per exemple, indigenistes o cincs, si, Tenen les seves pròpies religions animistes i tot això, i igual tenen una pràctica diària que, que és anti-autoritària i tampoc està a favor de cap tipus de jerarquia, no? Igualment jo sempre la religió a nivell personal ho miro amb desconfiança, però bueno, realment és un moviment que sí que estaria en contra de les institucions religioses, no tan a igual de la religió que pot ser una cosa personal, malgrat que és una cosa molt minoritària. Molt bé, una cosa seria l'espiritualitat sí. individual de cada un i l'altra doncs les entitats eclesials i... Clar, sí, bé, sí, sí, a mi una multinacional que porta molts anys en funcionament i treu bastant benefici però bueno. Molt bé. Molt i un altre tema també, que no sé si es pot lligar o no, era el, el naturisme també, que, que se'n parla poc, no, relacionat amb l'anarquisme? Potser ha perdut l'adjectiu de naturisme anarquista o, o anarquisme naturista... I, i també doncs, és una corrent important. Què em podem dir d'això? Mm, no sé, a nivell històric, sempre el naturisme i opcions de vida, a perquè jo crec que l'anarquisme no només és un muy ben polític, entre cometes, no? també és una una filosofia de vida no? i moltes vegades hi a nivell històric no sé, hi ha fotos per exemple de la presó de la model de mòdul sencer d'anarquistes i es veien els presos que estaven en pilotes directament perquè eren pràctiques del naturisme no? a Catalunya hi ha haver-hi històricament i crec que hi ha treballs de Ferran Aixa, que és mm. a sobre el naturisme llibertari i segurament ell d'aquest tema dominaria més que jo no? Mm, jo personalment pues, no bueno, puc practicar de vegades el naturisme, tampoc li dono una connotació molt política, però bueno però al que puc ser vegetarià saps, no sé crec que va més enllà, com comentava el company Mike, no? que no només és la igualtat entre les persones no? que el qüestionament de tota autoritat poders jerarquia va més enllà, no? ver la natura, ver els animals en definitiva ver-se tot mm -hmm. per a ti Mike, per a tu Mike que l'anarquisme en... també és una actitud i, I com, com, va, com vas sentir-te atret d'alguna manera o identificat amb l'anarquisme? Per a mi, la, bueno, pues lo que has dit, que, bueno, lo que ha dit també el company, no? que és com una actitud cap a la vida, i bueno, quan, quan comences en, en coses d'aquestes, doncs pues ho pots fer atraigut. Bé, bueno, et pots sentir atraït per, per una qüestió social, per una qüestió econòmica o per una qüestió filosòfica també sí, hi, ha, hi ha molta gent que està dins del moviment llibertari que ve de, de temes de la filosofia i tal sobretot últimament que, que la bueno, part de una, una de les branques de la filosofia és, està donant la raó a l'anarquisme que és la, la, el postestructuralisme d'aquests de Darida i de, de Guatari, de Leuce, Foucault i tota, tota, tota aquesta gent que a partir dels anys 60 ja s'han posicionat eh, per a sobre d'altres filosofies polítiques com pot ser el marxisme, que la majoria eren marxistes, i van arribar a conclusions anarquistes pa, pa, a partir de la crítica filosòfica i tot això, i la superació de, del món el que, el que vivien. Doncs pues, no sé, és que es pot arribar a l'anarquisme de, de, de moltes maneres, per exemple, també una d'elles seria a partir de la crítica antropològica. I hi, hi ha cada cop més més autors estan arribant a, a conclusions anarquistes a partir de l'estudi dels pobles primitius. Per exemple, bueno, hi, havia, hi ha hagut un, un treball, bueno, el, el, un company d'anarquista dels anys 60, Francesc Pierre Clastres, que aquest, bueno, era, com era anarquista pues, també lo, suposo que ve, veria la, els pobles primitius d'una manera ma, més anarquica però a partir d'ell hi ha molts, eh, molts antropòlegs que no, no són anarquistes però que, que donen la raó que, a, a Pierre Clastres que eh, una tendència molt habitual als pobles primitius i, i sobretot a les societats humanes va pues eh, arribar a la toma de decisions col·lectives d'intentar de, de que ningú s'imposa sobre els altres i bueno, tot això i bueno, no sé, fins i tot hi ha una, una altra també una altra eh, entrada de, de gent a l'anarquisme dins de de la informàtica o és sea, si de, des del temps de software lliure i bueno, programari lliure i tal Pues la, hi, ha, hi ha molts grups de, de gent que, bé, bueno, són pràctiques antietoritàries, eh, posen en comú pues, els seus coneixements i, i bé, bueno, pues, bueno, posen la, a la pràctica idees eh, purament anarquistes, le, tot i que le diguen d'altra manera, no? si sí, el nom tampoc és rellevant el que importa són les pràctiques i cap a on va la, eh, aquesta societat o, o la, les nostres microsocietats que estem formant cada, en cada moment Ahí quan, va, quan vaig passar-me per l'Ateneu eh, l'Ateneu i de Sants eh, vaig veure una lolla que portava com un, un, un pin un pin de, de Gandhi i també m'ha sorprendre no? Bueno, no és que em sorprengués perquè de fet Gandhi també té té el eh? seu remarazo libertari però bueno, és igual, ah. es que no me'n recordo què era és que, que em sembla que era una mica d'uns amics que, que venia vale. bueno, aquí hem parlat del Gandhi i, mm. i, i en el seu discurs una mica amb la seva filosofia doncs hi, hi ha molt d'anarquisme realment les petites comunitats, autosuficients bueno, etc, no? i més que no, s'ho deia, també per seguir doncs, completant aquesta visió tan no sé si eclèctica o, o tan diversa no? de, de l'anarquisme ara bé a, a l'hora de portar aquests pensaments a, a aquestes ideologies si es pot dir, aquests sentiments l'acció és el més important al final perquè per, crec jo penso, eh? I aquesta és una mica la, la línia del programa que que, que intentarem agafar no? veure com, com l'acció arriba al carrer i, i arriba als fets no? més enllà de les paraules necessàries de la difusió necessària d'aquest coneixement, aprenentatge necessari per poder ser crítics però avui en dia, torna una mica a la, a la pregunta per exemple Fran tu vens de Manresa mm. vius allà des de fa un temps sí, sí. quines mogudes hi ha per Manresa que, que ens puguin servir als barcelonins sí. a vegades estan tancats o enclaustrats entre les nostres parets grises per pues, una mica doncs, també airejar-nos, objejar-nos amb noves idees. explicant Explica'ns una mica el que vulguis d'aquestes mogudes a Manresa. Així. Bueno, Manresa, a de tot, que és una ciutat petita en comparació amb Barcelona, però també és una ciutat amb la qual molts dels mals que hi ha a les ciutats i a la vida de, de viure en ciutats ja es reprodueixen. Però com a ciutat petita i tot això, cal dir que a igual hi ha un moviment social mínimament estructurat i bàsicament el primer que es pot veure i apreciar és que hi ha diferents locals, diferents col·lectius potser una mica dispersos entre ells però podem veure que hi ha des d'un sindicat de la CNT Clàssic que està allà, que a més a més s'està ocupant eh, podem veure també una distribuïdora que porta més d'un any que es diu la distri i bueno, ja es distribueix material anti i la veritat que passa molta gent al poble està molt oberta al carrer i això està, és molt positiu hi ha cases de, una casa ocupada també de dones, que és la tremenda després hi ha un centre social també autònom, llibertari, que seria el Banzai, o sí sigui que ja va estar moguda en aquest sentit, no? I bé, bàsicament és una mica dintre de l'aspecte anti-autoritari, autònom, així, vist des d'un punt de vista ampli, diferents col·lectius, no? I evidentment es poden fer coses com alguna marxa que es va fer contra la construcció dels taleus dels jadoners, que es va fer allà, que és un taleu que s'ha fet allà a Manresa i i, bé, bueno, són d'aquests de nova construcció, model per al futur penitenciari català, una mica també la mateixa distribuïdora, doncs té un, allà una, una funció, la distribució de material. Evidentment, una població tan petita i, vist com està el, el model llibertari, el més pràctic i, i diguem-ne, més fàcil de fer és tota la versió cultural, diguem-ne, la difusió de les seves llibertàries i en aquest cas, pues, clar, a partir d'aquí ja pues, és una mica la, la base del de moviment llibertari que, que n'hi ha allà i surten publicacions a més de l'antisistema que es distribueix allà també es distribueix el Pesol Negre que és una altra publicació llibertària que és de la part de Manresa que seria la, la comarca de, del Bages i també al Berguedà i bé, una mica és el que hi ha allà, a simple vista hi ha bastantes cases ocupades també tipus vivendes però bé, bueno, també a igual faltaria una mica de coordinació i una mica més de projecció cara al carrer, que és igual un problema que no, que no només és de, de Barcelona, sinó que jo crec que és general, perquè també és veritat que potser vivim en una societat on hi ha molt delegacionisme, no?, de que la gent no es mobilitza perquè moltes vegades, jo crec, eh, estan acostumats a delegar en el qui sigui o coses per l'estil. Aquesta seria una de les màximes de l'anarquisme, també, no?, sí. el, el fes tu, tu mateix, has tenut lo Sí, sí, és que és una mica, clar, l'anarquisme jo crec que ara mateix que és un moviment com la gent on, on he, quan entra, entra perquè té la voluntat de poder gestionar les coses directament, no? Una de les coses que potser tenen en comú els anarquismes en general seria aquest, no?, el no delegar i el no pactar amb les institucions, diguem nes de, de l'Estat, que entraria en coherència amb amb l'antiautoritarisme no? no, com pots negociar o pactar o buscar un diàleg amb una persona que t'està oprimint o amb una institució que t'està oprimint no? i en aquest cas pues, entraríem a l'igual en, en el camí de, la, de les tàctiques que em pot fer servir que són molt diverses, evidentment I, i què passa amb aquest estat? Aquest estat de, de principi del segle XXI després ja d'aquest de, de Episodi del franquisme durant 40 anys on, on hi havia doncs, la figura dels opressors molt identificada desapareix aquesta figura però al mateix temps la violència estructural i la repressió més subtil i amb com es diu això, amb, amb silenciador les no? d'escopetes doncs, està apuntant més que mai no? I, i apretant molt fort això com, com ho podem identificar o, o millor dit com ens en podem sortir d'aquests lligams, d'aquestes atadures? Mike, com ho veus tu? Bueno, no sé, suposo que aquests temps són canvians. No sé, avui mateix eh, l'estat de Califòrnia acaba de declarar-se suspensió de pagaments. O sigues com, no sé, les portes estan obertes completament a, a qualsevol cosa. No sabem com serà el futur, però de, eh, bueno, està clar que... Queda aquí a uns anys la, la nostra societat s'haurà canviat completament. No saben si parao dolent, parao, parao, parao, para do, bé per a bo, ja ve. Bueno, pues volia dir que un, un estat és un estat. no, no, no hi ha estats ma, ma, eh, dolents o estats bons I, i és, és la, la posició entre l'Estat i l'anarquia. L'Estat la, eh, vol dir que és una, una organització, un grup humà que es diu govern que toma el, el poder contra la resta de la societat imposant la seva voluntat a la força i aquesta força es suposa que està legitica, legitimada per la passivitat de la resta de la gent eh, qual és el contrari? el pues contrari és l'anarquia no és, no és, és que no hi ha en termins mitjans o, sigui, o, o volem una cosa una, o l'altra no, no sé si, per exemple, ara l'estat de Califòrnia peta i no pot pagar als seus funcionaris, com de, de fet eh, faran bastants ajuntaments d'aquí, o sigui, d'aquí a uns mesos el, el 60% dels ajuntaments d'Andalusia estan a punt de petar. I, i bé, bueno, són milers i milers de funcionaris que, que no, no serviran per a res, perquè no tindran salaris i bueno, pues, no sé, l'estat del benestar aquest que ens han venut durant 30 anys pues, ja no es podrà man mantenir si, si no hi ha diners darrere no sé, no sé què faran si inventaran el diners o si, pff, si imposaran una dictadura o el que sigui, jo que sé però bueno, aquí s'obre una oportunitat para que les nostres idees es puguin estendre una mica i almenys que puguem sortir d'aquesta d'aquesta història que, que es diu neoliberalisme o, no sé, el temps aquest, el fin de la història i tal. Què ens dius, Fran? Bueno, la, del que comentaves, no sé, la dictadura i ara la democràcia, de fet, la, la democràcia que aquesta que tenim, suposada democràcia, bueno, de fet, jo crec que és una democràcia, perquè realment és una democràcia liberal, capitalista, no?, i diguem-ne que el sistema, a partir de la política, diguem-ne, del desenvolupament franquisme, franquista, comença, diguem-ne, a fer unes polítiques liberals a l'àmbit econòmic. Era evident que a nivell polític, diguem-ne, que la dictadura espanyola doncs, havia de ser una democràcia perquè, entre altres coses, volien entrar les élites a la Unió Europea, diguem-ne, per fer una bona campanya internacional, diguem-ne, si Espanya és un país que rebia diners de l'FMI, doncs calia, doncs, en aquell moment de la dictadura, doncs, més endavant, sigués part dels països desenvolupats del primer món d'Europa, no? Diguem-ne, aquell on continuïsme, de fet... El tema aquest de la transició és un debat d'aquests històrics que hi ha algun historiador, ja que comença a dir que realment transició ha existit i ha existit un... El que existeix és un continuisme, no? De fet, si mirem els el càrrecs de, del franquisme, molts d'ells han votat en canviant de Jaqueta o directament han continuat amb la mateixa i han continuat amb la democràcia, no? I potser la democràcia ha sigut un una de les causes de gran part de la desmobilització social, no? Moltes lluites que va haver al els 70, amb l'arribada de la democràcia, es van integrar a la democràcia via subvenció, via comprada de lideratges, també de diferents mogudes, i clar... Això va posar un, un greu dèficit, si no somment que als 80, va haver-hi una atur molt gran, una cosa que no havia als 70, doncs gran part de la capacitat que tenia la classe treballadora d'aquells moments de, de poder lluitar la va perdre. No? Abans un treballador podia anar-se d'un treball anar a un altre i sabia que hi havia feina perquè hi havia feina, vamos. I diguem que amb l'atur dels 80 molt malament. I si no somment altres coses curioses com en aquests canvis internacionals de la dictadura democràcia, com és l'entrada de la heroïna, de la joventut, és una cosa curiosa actualment a Rússia que diguem també porta pocs anys l'eroïna és la, una droga molt consumida o al mateix xile, la pasta base també està fent estraig no? o sigui que bé, hi ha la corrupció del mateix sistema de, de com fa un canvi però que aquest canvi és com es diu vulgarment no? que tot camí perquè tot sigui igual i jo crec que, bueno, que potser s'obren portes perquè hi hagi revoltes no? tenim el cas grec, tenim cas d'altres llocs a França la revolta dels baldiers Aquí no sé si potser hi haurà no. Jo sóc pessimista en aquest sentit, però bueno, mai, se sap. mai se sap com, com serà el futur. No? I jo crec que en aquest cas el futur no dependrà ni de cap partit, ni de, ni de cap sindicat, ni tampoc de cap ideologia. No? Si la gent surt al carrer sortirà i en tot cas podrà tenir referents amb gent que ja està lluitat, lluitant i ha donat un, unes pautes no?, per lluitar uf, eh, moltes coses eh, molt interessants Fran, ara fas un petits resum per alliberar-ho mm. al següent tema has comentat el tema de la droga, super important perquè és, és un d'aquests, diguéssim, -sí, mm. anestesians que el reptilisme té i, i s'hi cau i callem sovint i a és molt contraproduent perquè per no ens, ens activa aquest esperit de llibertat no? que, mm. que, que és innat i que, i que ni el gaudim ni l'utilitzem per defensar els nostres drets de fet quan he posat al principi el tall d'aquest grup valencià de Bagós i Maleantes s'ha colat una mica el tema anterior que parlava d'aquest polvo blanco tan destructiu i que pues, està molt present qui, qui dels que escolta la ràdio avui doncs, durant la barbena de Sant Joan la rebel·lia d'aquest Sant Joan doncs no ha vist algun col·lega doncs, fotent sa merda pel nas no? o, o, o, o bueno s'ha de... Pues, parlar de llibertat però també criticar hum, temes com aquests uh, després l'altre tema que, que has comentat també interessant Fran és una mica la integració no? com el capitalisme és capaç d'integrar sí, els seus sí. opositors i aquest és el gran mèrit que té, és així, ho aconsegueixen o han aconseguit durant molt temps també, eh, sense oblidar que també l'opressió és la gran eh, arma intrínseca del mateix capitalisme no? o sigui, la, la guerra a la violència és el propi sistema no existiria el sistema sense aquesta violència I llavors, ja li, li passo la paraula a en, l'anemai en per comentar un, un, un apunt i podeu donar-li voltes qui vulgueu eh? podeu remutar una pregunta mm. aleshores el tema una mica és que una contradicció més, i per sort hi ha contradiccions també de l'anarquisme que, és, que és, sempre és una virtut això per seguir avançant és que el, el, hi ha anarquistes que han sigut part del govern republicà, per exemple, no? Frederica Monsen i Joan Oliver... Sí, que m'ho ha dit, senyor sí. van, van ser ministres d'un govern republicà. Això com... no sé, què us sugereix, o com ho recordeu? Bé, bueno, doncs pues no sé, so, suposo que els van superar els, els, els, els vindiments, no? Però bé... Bueno en aquest moment ja ja van deixar de ser anarquistes per a passar a ser arquistes és a dir, que ja eren part del sistema suposo que ja abans ja, ja, ja ho eren, però bueno que no, no sé una societat anarquista ha que de començar des de, des de la base i si es fan les coses des de, des de dalt pues ja, no, ja estàs imposant una voluntat aunque, es, aunque tu, tu, tu, tu creguis que, que fas, lo fas bé o lo faràs bé no sé, supongo que también Lenin volía hacer una sociedad perfecta y bueno, al final va a salir el que va a salir ¿no? y bueno, y, pues eso es lo que se dice que el infierno está lleno de buenas intenciones ¿no? pues al final pues todas las sociedades perfectas pues son inexistentes si no hay una voluntad desde abajo, desde abajo que, que, la, que las faci eh, viables, ¿no? Si, la, si, a, si Espanya va, va, van terminar fent part del govern pues, eh, pues el seu anàlisi és que era, estava completament erroni i bueno, que haver fet una altra cosa però bueno, no, tampoc les, no, no les vull criticar per això però perquè va passar fa 70 anys i bueno, no sabria jo no sabia què haguessi fet no sé, jo mateix, les circumstàncies eren una guerra una manca d'ajuda exteriors eh, excepte per, per la banda del, de Stalin i per l'altra banda que tenies el, els enemics pues, plens de ben, ben armats de, de, per els nazis i, i fascistes italians i bueno què haguessim fet jo? Pues jo què sé, no sé en Franck què hagués fet? Bueno, jo què hagués fet? Home, seria ja una guanyat, guanyat història ficció, guerra, no? No? <ríe> però bueno, jo crec que, a veure, sempre s'ha de ser autocrític, no?, tota lluita social, si ha avançar i superar rocs, i podem veure la guerra civil, no?, va haver-hi una oportunitat potser d'anar per al tot, no sabem el que hauria passat, segurament hagués fracassat, segurament, però bueno, el que va sortir va ser una mena de col·laboració en un front antifeixista, davant l'atac feixista de Franco en aquell moment, recolzat per, Lenin i per, ai, per, Lenin, perdó, per Mussolini i per Hitler. No? Ara bé, l'estat republicà en d'aquell moment primer va integrar la Generalitat, que era per allà de l'estat. Molts ajuntaments catalans van ser, diguem, recomanats per alcaldes de, de la CNT o d'aleshores. També cal dir que va haver crítiques a tot això dins del moviment libertari, perquè és una cosa que té l'anarquisme, és que és autocrític, jo crec que és una cosa que està allà en el seu ADN, per dir-ho d'alguna manera. I sí que és cert que va haver-hi, per exemple, molta repressió, no? Ara estem amb el tema aquest de la memòria històrica, molt així, no? I es parla molt de la repressió al pont, que va ser molt dura després dels fets de maig del 37. Podem parlar, fins i tot, ara que està molt de moda, de la repressió dels anarquistes, de les patrulles horribles de control, vers les monges, pobretes, i els cures, i algun empresari que havia per allà. Però, per exemple, no solen fer gaires estudis sobre la repressió que va haver-hi per part del govern, diguem-ne, republicà, amb ministres anarquistes a dins, contra els mateixos militants diguem-ne, llibertaris de base, no?, i diguem-ne que en els estudis que he pogut fer amb una companya i tot això vam tractar una mica un treball d'universitat de, de, dels temes de, la, bueno, la carrera d'història sobre el tema de la repressió dels anarquistes després del maig del 37, i bueno, les dades eren escalofriants, no?, o sigui, presons com la Boudel estaven plenes d'anarquistes mm, a la zona de del Consell Autònom d'Aragó, que és una zona que, en certa manera, s'estava practicant una mena de comunisme llibertari, les tropes de l'Istat van entrar i van arrasar, i les dades estem parlant, no de centenars, sinó de milers de persones en, empresonades i assassinades, en molts casos, no? Amb la qual com deia el company, jo crec que els ministres aquests anarquistes els va superar potser la situació, crec que persones com Federica Montseny a nivell personal crec que potser tenia aires de no sé, de megalomania alguna cosa per l'estil, i voler passar la història i una cosa així, si de fet ha passat i està molt reconeguda ara per als demòcrates i potser García Oliver, doncs pues mira, una persona que volia imposar la seva manera i va pensar que amb el poder podria fer-ho com havien fet els bolxevics unes dècades una miqueta abans, no? La qual jo crec que van ser errors eh, per part d'una una versió ver... bueno, de l'anarquisme, igual, més teórica como podría ser Federica Montsey o una verdad más práctica como podría ser la de García Oliver pero sí, que van bueno, a todos, o sea, sí, sí, van a aceptar todos sí, sí, van a aceptar y todos también las, las altas, los dentistas y tal, pues también no sé sí, si sí. va a ser un rollo de las sindicalistas puros, pero bueno, mira, al final si donan un ministerio, pues joder sí, sí <ríe> és es que a ser ministre de sí. justícia el García sí. Lleida hauria de gana agravar diga el que digui al eco de los pasos o sigui és una cosa que, que està allà que, que bueno, jo crec que és un error històric de l'anarquisme i tindrem aquesta llosa al damunt sempre no? també puc quedar amb altres experiències com el moviment magnovista a Ucrània o, o altres experiències diguem-ne de revolucionàries anarquistes que hi ha hagut no? a Baixa Califòrnia amb Flores Magón o coses per l'estil no? o sigui, només revolucionàries reduïm a la història de l'anarquisme a la CNT als anys 30 quan era una organització que potser ja tenia un verticalisme un culte al lideratge molt gran mm, jo no em sento identificat amb això tampoc Vols a... Comentar alguna cosa més d'algun d'aquests exemples que has dit? De, de... Bueno, la, re... la Revolució Magnoïsta bueno, va ser una... Anant ràpid, no? va ser una vegada que hi la Revolució Russa i tot això, hi ha pactes entre el govern de, de Lenin i, i, i els alemanys, de la Primera Guerra Mundial, i diguem que queda una zona allà com de ningú, que seria actual Ucrània no? i en aquesta zona va un, un guerriller anarquista juntament amb anava altra gent i formant la Magnovichina, que era una mena d'exèrcit que anava per als poblats allà diguem-ne que el que feia era entrar en un poblat mmm, eliminava qualsevol tipus de representant de l'autoritat, és a dir, exèrcit blanquistes tropes estrangeres que estaven per allà, perquè era un caos la, o sigui, la revolució russa, la primera guerra mundial a la part de, de Rusia era un caos i diguem que la màxima que tenia era quan arribava un poble deia bàsicament de bueno, sou lliures, feu el que vulgueu no? i evidentment comunitats de pagèsos pues, només va l'autogestió que de fet era el que feien però sense rendir tribut a, a un estat que ja no existia no? molts pagesos d'aquests que hi havia allà pues, es van sumar a la Magnovichina i va tenir una zona d'Ucrània per exemple més gran que l'actual estat espanyol durant uns mesos sota, diguem-ne, una situació anàrquica, no? Després va venir Trotsky amb l'exèrcit Roig i el que va fer va ser eliminar tota la Magnovichina i instar allà, doncs, pues, bueno, la dictadura de partit des de Moscou. En, en els dos casos, tant en, en aquest primer procés d'anarquisme com en el, en el segon procés stalinista, has utilitzat la paraula eliminar. Mm. Els mètodes eren semblants o diferents per mm. eliminar aquests poders? Bé, bueno, jo crec que és una qüestió igual l'igual de, de consciència, no? Potser si... Si sí, no sé, jo trobo que, per exemple, vivim en una societat amb una arrel molt judeocristiana, no? per exemple, i s'ha que se si et piquen a la cara fiquen l'altra galta, no? Jo crec que hi ha gent que no pensa en això i diu, a mi si tu em piques, jo em rebutaré, no?, en aquest sentit, amb el qual, o si tu estàs i si estàs en una situació on hi ha una guerra t'has de posicionar perquè moltes vegades a les guerres és el que passa no? jo crec que en aquest cas els mitjans no van ser, mira, van ser els que van fer utilitzar tots potser èticament pots dir home, matar algú està malament però de fet vivim en una societat on diguem-ne l'opressió, l'assassinat i la mort és la, la moneda de canvi quotidià no? en el treball hi ha mort mmm, no sé l'educació es base a la jerarquia en l'opressió, en el domini general, doncs pues clar i també que era una guerra vaja, que Clar. venien de la primera guerra mundial que havien, van morir quasi dos milions de, rus, de russos mm. i ucrànians i tal i ff, al final tots s'havien passat per l'exèrcit si, est, si estaven armats mm. molt bé si em permeteu llegeixo un, una, un poema que, en, que va publicar la, el diari Antisistema que, que ens porta en Fran i és del maig del 2009 el llegeixo després posem el separador amb, amb el correu electrònic perquè ens pugueu doncs, escriure i, i comentar el que vulgueu i tot seguit doncs, continuem parlant amb Mike i en Fran es titula Puño en Alto i diu així de la muerte nacimos un día y seguimos acá sin parar de aprender como recuperar lo que una vez fue nuestro como recuperar lo que todavía podemos perder. Somos hijos de lo poco que aún queda, y como hijos y futuros padres debemos aprender a preservar el bienestar. Mas debemos tener cuidado de no confundirlo con el amor y la paz, pues el engaño en que cayeron nuestros padres y abuelos les costó más de la mitad de este hermoso planeta, pues su paz como precio costó la guerra y su amor costó la paz una paz que de entre las guerras solo consolaba al morir o al llorar, al ver lo hermoso que era todo antes, antes de que existiera ese pasajero bienestar. Somos hijos de la muerte y como hijos debemos superar a nuestros padres, superar a la muerte, casi inevitable, que nos legaron en vida, que en la misma vida nos ataca y que muchos estando vivos ya están muertos, consumidos por el dinero, por el poder, por los trofeos vanos que les da su mente. La lucha es hoy, es mañana, es siempre, hasta que la verdadera muerte nos ataque. Y aunque nos ataque, debemos seguir luchando, pues mientras tengamos vida, el puño siempre seguirá en alto. Cristian Miranda Ones de Pau, arroba, Doncs aquí estem a Ones de Pau, a Contrabanda FM, al El... 92.4 del Dial de Barcelona. Estem a la recta final del programa i estem parlant d'anarquisme amb en Fran, de la publicació Antisistema i amb en Mike de l'Ateneu Llibertari de Sants jo només vull fer una ressenya ara abans de continuar parlant amb ells d'un llibre que vaig trobar ahir a, a la Ciutat Invisible de la plaça d'Osca i es diu Cròniques del 6 hi ha altres retalls de la claveguera policial aquest llibre és de David Fernández i està publicat per Virus editorial. i és interessant perquè fa un recull de, els darrers 10 anys de, de les diferents lluites que hi ha hagut i de la repressió per part d'aquest eh, grup policial que es coneix com, a, com el CIS, que ara no sé el nom exacte i parla pues, de, des del cinema princesa a l'absolució dels Tres de Gràcia de l'any 96 al 2006 és molt interessant doncs, veure què va passar per saber el que continua passant i, i com doncs amb aquestes lluites anarquistes i del moviment llibertari en general. I anem a acomiadar ja doncs, el programa aquests últims 5 minuts, amb en Fran i en Mike. No sé si s'ha quedat alguna cosa al tinte que us vingui de gust compartir. Segur que sí. Segur que sí. Bueno, comentem una mica, si voleu doncs, alguna propera lluita una cadascú que, que penseu que doncs, que, pugui, que pugui interessar la gent i que també doncs, pugui participar no. mm -hmm. Bueno, jo, jo comentaria que la, les properes lluites deberien ser bueno, més, bueno. per una banda les... Bueno, tornen a, a començar la, les lluites pels, pels barris Bueno, mai han, mai han mort en realitat però bueno Sembla que ara pues, estan començant a a, a estructurar-se i a organitzar-se una mica. Bueno, lo diu perquè com Jo sóc a Sants, pues a, a Sants existeix una cosa que es diu l'Assemblea del barri de Sants que està fent com una, una mena de contrapoder al, al, front, front al, districte, no? eh, al, al districte de Sants Montjuïc i bueno, l'assemblea del barri pues, en principi pues, és com una, una de les antigues de veïns, pues, la, la, les associacions, de, associacions de veïns reconvertida als nous temps ara mateix les associacions de veïns són bueno, una estructura bastant controlada pels partits polítics i ja pues, poc, poc es pot fer des de, des d'allà pues, i, i ara mateix pues, l'assemblea la, del barri pues, seria com, com aquella i, I es tractaria d'estructurar de, de pues, totes les, les lluites que a, a, que ten, tenen lloc a, un, a, bueno, a Sants mateix i donar-les pues, una coordinació, un contingut i bueno, pues, portar-les més enllà si es pot. Mm. I, bueno, pues, són lluites vàries, pues, tenen des d'un de, de punt de'informació laboral, de, eh, algun, algun curs que fan també. I a més, pues, clar, la, la, les lluites de, pues, la, les que porten eh, més enllà pues, són les de la, la comissió de festes, bueno, és el que hi ha. Els temps que hi ha, pues, la, el, quasi dels temes me, més importants és la, la festa major i les lluites con, contra les imposicions de la, de la jun... de, bueno, del districte que bueno, pues, tenen la, la, la idea de fer una, una cosa a un lloc, pues, la, te donen un altre lloc o te silencien o te, te, tapan, bueno, te multen pels, pels cartells i coses així no? que te, lo que, la, la, el poder que tracta de silenciar el que he fet de mar i sabta, 4 de juliol hi ha el 87è Dia Internacional del Cooperativisme i a Sants doncs hi ha un col·lectiu que està fent bastantes coses amb això, i ja seran doncs, diferents actes per parlar sobre cooperativisme i també per compartir experiències històriques i actuals de, del cooperativisme. Podeu trobar la informació a www.sans.cop, amb dos os, cop. I si anem a Manresa o a qualsevol altre lloc de la veu d'en Quin, quina lluita comentaries? Bé, bueno, primer tot, més que lluita, a parlar de la necessitat de que les nostres companyes i companys presos pues, puguin sortir a, al carrer. Fa poc ha sortit el company Joaquí, però bueno, encara està l'Amadeu i ara, per exemple, la companya Núria Pórtolas de, de Girona tindrà el judici en breu a l'Audiència Nacional. I bé, que és una, una mostra més de la repressió que, com veus allà, el llibre que de les cròniques dels sis poden sortir. M'agrad que aquest llibre tampoc és que es va gaire en el llibertari perquè deixa bastants casos fora, però també és normal per, per el tipus de posicionament polític de, de l'autor i tira més cap al que coneix més pròxim, no? que seria igual l'entorn més independentista i tal. I potser avant, parlar d'una lluita en concret tampoc ara mateix, jo sóc pessimista en aquest sentit, però sí que a l'igual qualsevol lluita que, que busqui l'autogestió eh, i tingui com a, com a bases en si mateix, una de les coses és el, el no diàleg amb amb el poder perquè normalment és un dels mitjans d'integració de, de lluites el no delegacionisme tampoc no crea, no crea jerarquies internes no? que a vegades els mitjans assemblearis es poden donar, no de portaveus i de suposats càrrecs que a la llarga pues, terminen de ser líders allà com, com, bueno, com, com un rei de taifes no? I potser aquestes coses serien les lluites que poden ser interessants, no? I com abans s'ha apuntat, possiblement aquestes lluites sorgeixin per sentit comú i no tant perquè estiguin impulsades per aquest tipus de moviment polític, social o com es vulgui dir. I poc més. Ja, ja està. Sí. Sí, sí. Moltes gràcies, Fran, del diari Antisistema. Hm. Moltes gràcies, Mike, de l'Ateneu Libertari de Sants, per venir als estudis de Contrabande FM i compartir nos aquest temps amb unes de pau. A vosaltres. Molt bé, moltes gràcies. Acabem el programa eh, amb una música, jo diria que enèrgica, per saltar, per ballar, per riure, per lluitar. Així és que si estàs fent la migdiada, acaba-la, però després salta, riu, lluita i comparteix tot el que vulguis. Acomiadem el programa no amb la sintonia habitual, sinó amb una cançó, bueno, amb una peça instrumental de Dimoni entre sastres, música nostra fins la propera setmana si fem vacances ja el comunicarem al blog que és onesdapau.contrabanda.org de pau, punt,